Ami mi segítségünk és a mi lelkünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart és igazgat mindeneket. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük el, kedves testvérek, ami mi is szeretünket, elénekelvén a 65. Zsoltár első versét, amely így kezdődik, a Síúnynak hegyén, Úristen, tiéd a dicsére. Áproszunk <kül> Urunk, mi is valljuk, hogy gazdag vagy irgalmasságban. Valljuk a te szeretetedet, amelyel minket szerettél. Még mielőtt mi egyáltalán szerethettünk volna, mielőtt kérhettük volna, mielőtt kinyújthattuk volna feléd a kezünket, te már <kül> reánt gondoltál, Mielőtt még dönthetszünk volna melletted, Te már döntöttél mellettünk. Én ennek a tecsékjét hordozzuk magunkon minnyáján a kereszt vízben is, a Krisztus vérét jelképező keresztségünkben is. Köszönjük, hogy így is magadhoz kapcsoltál bennünket. És most azt kérjük, Urunk, hogy újíts is meg bennünket. Akik hozzátartozunk, tartozunk, szeretnénk úgy hozzátartozni, tartozni, hogy megelevenedve, jó cselekedetekre felkészítettem, állhatnánk a te rendelkezésedre, bocsáthatnánk magunkat a te szolgálatodra. De, urunk olyan sok nyomorúság van bennünk, annyi az erőtelenség, ami tagjainkban, és olyan nagy a megfáradás, ami hitünkben. Bocsásd meg nékünk azt a rengeteg mulasztást, urunk ami terhel bennünket. Sőt, bocsásd meg nékünk a mi úgynevezett jó cselekedeteinket is, amelyeknek a motívumai ójaj, olyan nagyon sokszor nem tiszták. Bocsásd meg az egész nyomorúságos lényünket, ami egész megromlott természetünket, hiszen ezért jövünk hozzád, Urunk, a megújulásnak a forrásához. Egyedül a te szavad, képes, Urunk, új életet teremteni bennünk. Hadd szóljon hát hozzánk most újból, a te szabad azzal a hatalommal, amivel te teremtesz, életet teremtesz, nem csak a világ mindenségben, nem csak kezdetben, hanem most is, mi bennünk is, a mi életünkben is. Kérünk, szenteld meg és áld meg így, ami Isten tiszteletünket. A te nagy nevednek a dicsőségére, Jézus érteményére. Ám. Testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő szavát szeretném hirdetni, írva található a Máté Evangélium a hatodik részőben, az első négy versben, tehát a hegyi beszédnek a soron következő részében a következőképpen. Vigyázzatok! hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket, mert különben nem lesz jutalmatok a mennyei atyátoknál. Azért, mikor alamizsnát osztogat, ne magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utcákon, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek. Bizony, mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, amikor alamizsnát osztogat ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed, hogy a te adamissnád titkon legyen, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Eddig a szenték. Kedves testvéreim, Jézusnak az idejében az volt a szokás, hogy a zsinagógai Istentiszteletek a végeztével, Egyenként állottak föl az adakozók, és bejelentették nyilvánosan azt, hogy ki mekkora összeggel akar hozzájárulni, alamizsnát mekkorát akar adni az Isten tiszteletnek a céljaira, a zsinagógának a dolgaira, Istennek a dicsőségére, mondjuk úgy, hogy a tersejbe. Hogyha azután valaki jó nagy összeget ajánlott fel, akkor az illetőt fölhívták az emelvényre, és az volt néki a jutalma, hogy ott ülhetett a rabbi mellett. Sőt, hogyha különlegesen nagy jótékonyságról volt szó, akkor azután még néha megfúvatták a templomi kürtöket is. A templomi harsonákat. Erre vonatkozik Jézusnek ez a szava a <hő> Mint egy figyelmeztetésül arra, hogy most íme még a mennyejek is fölfigyelnek arra rendkívüli nagy jótékonyságra, amit én valaki itt most ilyen szépen gyakorol. Tehát mennél nagyobb volt az alamizsna, mennél nagyobb jótékonyságot gyakorolt valaki, annál nagyobb volt a látványosság. Bent a zsinagógában is, meg azután, utána kint az utcán is. És az adománynak a nagyságával mérték egy ember hitéletének, kegyességének a fokát. Na, mert most ez ellen a látványos jótékonyság ellen emelte föl Jézus olyan határozottan a szavát, mint ahogyan olvastuk mostan a felolvasott ígében. És valóban visszataszító az testvérek, amikor valaki a maga jó cselekedeteivel, amikor valaki a maga jó szívűségével, adományával, másokon való segítésével ilyen módon érkedik az emberek előtt. Valóban visszataszító dolog az, amikor valaki ilyen tetszelegve mutogatja azt, hogy ő milyen nagy lelkű. Tényleg visszataszító. De ne ítéljünk túlságosan hamar, mert félő, hogy ez az ítélet visszahullik a saját fejünkbe. Jézus ugyanis alamizsnáról beszél, de tulajdonképpen itt nem csak a szó szoros értelmében vett alamizsnáról van szó, hanem annál sokkal többről. Az az alamizsna, amiről itten szó van, az tulajdonképpen egy gyűjtő fogalom. Beletartozik mindaz a jó cselekedet, amivel a hívő ember tartozik a maga fele barátjának. Különösen, hogyha a telebarátja rászorul a segítségre. Hogyha valami bajban van, vagy hogyha nélkülöz, vagy hogyha szomorú. Tehát a segítő, a mentő szeretetnek mindaz a cselekedete, amiben az embernek az Istenben való hite realizálódik. Amivel a hívő ember egész egyszerűen tartozik. Ami az embernek a hitéből, az Istenben való hitéből magától értetődő módon következik. Tehát a szeretetnek a mozdulata, a szeretetnek a símogatása, a szeretet megélése és megbizonyítása, ez az alamisnak fogalma, amiről itten Jézus beszél. Röviden tehát azt is mondhatnánk, hogy nem egyéb ez, mint amit így szoktunk mondani, hogy jó cselekedet. Tehát általában a keresztény jó cselekedet. És valóban szinte, szinte az egész keresztjén etika alapmotívumairól beszél ebben az ígében Jézus. Ami jó cselekedeteinknek a beszedelméről beszél. És ezért mondja azt, hogy vigyázzat! Tehát itt most nem azt mondja Jézus, hogy cselekedjetek jót! az embertársaitokkal, különösen azokkal, akik arra rászorulnak. Nem azt mondja, hogy legyetek készen mindig a segítségre <kül> olyan barátaitokkal és olyan emberekkel szemben, akik valami módon hát elesettek, és akiket föl kell karolni, hanem azt mondja, hogy vigyázzatok erre a jó cselekedetekre. Vigyázzatok az, aki alamizsnátok. Mert az, hogy jót cselekeztek a ti embertársaitokkal, ez egész egyszerűen magától értetődő. Az, hogy mellé álltok annak, akinek erre szüksége van, és megsegítitek őt, ez tulajdonképpen nem is kell megparancsolni egy keresztkén embernek, mert ez önként következik az ő kereskén mi voltához. Hiszen itt Jézus most olyan emberekhez szól, akik már ismerik az Isten kegyelmének a gazdagságát. Akik maguk is az Isten nagy, könyörülő szeretetéből élnek szakadatlanul. És akik épp ezért tudják azt, hogy ebből a szeretetből nem is lehet másképpen élni, csak úgy, hogyha az ember átárasztja az önmagán mások felé szakadatlanul. Ugyanezt a szeretetet. Tehát ezért most az ilyenek, az ilyen emberek számára egyszerűen nem is lehet probléma az, hogy kell-e áldozatot hozni egyáltalán a másik emberért, ha arra szükség van, vagy pedig nem kell. Luther Márton mondotta egyszer nagyon szépen egy hasonlattal, hogy egy kőnek, amely ott van a napon és süti a nap, nem kell még külön megparancsolni azt, hogy meleg legyen, mert hiszen az úgy is meleg. Ezért nem ad itt Jézus mostan egy etikai parancsot. És nem mondja azt, hogy segítsetek emberek, ahol arra szükség van, és ahol csak tudtok, hanem itt valami egészen másról van szó. Itt mostan arról van szó, hogy jót cselekedni a másik emberrel, még ha akár mekkora áldozat van is abban a jó, cseleked, jó cselekedetben, magában véve még nem elegendő, Mert maga a jó cselekedet lehet értéktelen lehet utálatos és ezért vigyázzatok Valahogy olyan formán hangzik Jézusnak ez a szava, vigyázzatok mint amikor megy az ember az utcán és hirtelen rákiált valaki, hogy vigyázz gödör van előtted, vele ne ess. Jézus is valahogy így mondja, hogy vigyázzatok mert nem csak a bűneitekben bukhatok el hanem a jó cselekedeteik is elbukhatunk. A keresztjén etikának a gyakorlása közben is megbotolhatik a lábatok, és súlyán megütheti az ember magát. Tehát itt most nem az a probléma, <coughs> hogy kell-e jó cselekedni, vagy pedig nem kell, hanem itt most maga a jó cselekedet a probléma. Ezért vigyázz most de hát mire vigyázzunk? Mire kell itten vigyázzunk? Arra, amit így mond Jézus, hogy az alamiznátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak benneteket. Tehát azzal még egyáltalán nincsen elintézve a jó felekedeteknek a problémája, hogy na végre meghoztam a magam áldozatát valami jó ügyét. Vagy például azzal, hogy itt van egy hajléktalan, és azt befogadtam a magam lakásába és megvendégeltem. Sem azzal, hogy a magam kifiét megosztottam valaki mással, csak a jó szívűségből. Vagy hogy a magam kis idejéből szakítottam olyan valaki számára időt, akinek erre éppen szüksége van, ezzel még nincs megoldva a jó cselekedeteknek a problémája mert a tulajdonképpeni veszedelem még ebben, vagy ez után következik. Önnyit a veszedelem éppen abban van, hogy az egész jó cselekedet, akármilyen nagyszerű volt is az, teljesen értéktelenné válik, hogyha azt hiszük, hogy most valami nagyszerű dolgot műzáltunk. Ha azt hiszük, hogy az az áldozatos téteni itt most magasra emel bennünket a másik ember előtt, az embereknek a szeme előtt. És ön csodálkozva néznek ránk, hogy micsoda ember, micsoda nagyszerű ember, micsoda remek keresztjén milyen jó szívű ember. És szinte magunk is könnyekig meghatódunk a saját jóságunknak a látszán. Köszönjük Jézus, nagyon sokszor kihalja, a mi jó a hiúságnak, a küld szavaknak. És megérzi Jézus nagyon sokszor a mi jó cselekedeteinkben az öntöbb a hüszkét. És akkor azután akármekkora alamizna is teljesen elveszítette az értékét Jézus szemében. Útálatos És most gondoljuk csak meg, nem kísér éppen bennünket, keresztény embereket elsősorban ez a esetele. Minket, akik igyekszünk jót felekedni, már csak azért is, mert tudjuk, hogy ez következik a mi hitünkből. Testvérek, Minnyájunknak egy kicsit alaptermészete a színjátszára. Az, hogy egy tetszetős szeretet elképzelünk magunknak, és abba beleérjük magunkat. Egy kicsit minnyájon ripacskodunk. És mivel keresztény emberek vagyunk, ezért a jót akarjuk megjátszani. A jó szízi, az áldozatosat. A kegyes embernek a típusát, mert ez tesszett És valahogy olyan színészek vagyunk, akik ugyanakkor néző is vagyunk önmagunknak. És tapsolunk magunknak. És azt hiszik, hogy mások is tapsolnak nekünk. És ez jó lesz, mert alapjában véve minnyáján hiú emberek és még a keresztény erényekkel is tulajdonképpen önmagunkat akarjuk díszíteni. Figyeljétek csak megtestvérek, mi minden képesek vagyunk megtenni, azzal a sokszor nem is tudatos gondolattal, hogy lássanak bennünket az emberek, ahogyan Jézus mondja. Vagy hogy legalább magunk lássuk magunkat hogy egy kicsit legalább jobbnak lássuk magunkat, mint amilyenek valójában vagyunk. Ez a veszedelme, ami jó cselekedeteink. És van még egy rafináltabb veszedelme, ami jó cselekedeteink. Az, amikor a jót az isteni jutalomra való sandítással cselekedtük. Ha az emberek <coughs> nem, <coughs> hát legalább az isten legyen tekintettel arra, hogy mindjárt milyen jók vagyok. Mondjátok, nem bujkál sokszor titokban ott az a gondolat, ami jóra való igyekvésünk mögött, hogy én jó vagyok, tehát az Isten is jó kell, hogy legyen én hozzá. Tehát az a gyanús spekuláció, hogy az én jóságommal, meg az én másokon való segítésemmel, meg az én ilyen, meg olyan cselekedetemmel, egy kicsit úgy lekenyerezem a magam számára az Isten. Nem élünk benne minnyáján egy kicsit a jutalom büntetés gondolati sémájában. Olyan gyakran előfordul az, hogy nagy sorssapásban valaki szinte számunk kéri az Isten, hogy hogyan bánhattál velem, Uram, így? Hát ezt érdemeltem én. Hát ez a jutalma annak, hogy én hűséges voltam. Hát te így jutalmazod a te gyermekeidnek a jóságát és az áldozatát, hogy nekem ilyen sorsot juttattál. Tehát, értitek testvére, szinte elvárjuk Istentől, a jutalmat. Elvárjuk azt, hogy néltányoljon bennünket azért, amit felekedtünk. Ez a rossz ami jó cselekedetünkben. Hogy még a jó cselekedeteinkkel is tulajdonképpen önmagunknak szolgál, és ez benne az utána. Egy egészen egvatáns példát olvastam erre nézve valahol, <gül> vagy hallottam, hogy pedig az történt, hogy valaki kórházban tekint, és fölkült neki az, hogy az egyik betegápoló nővér, rendkívül szivélyesen és pontosan teljesítette a kötelességét körülötte, de nem csak körülötte, hanem a többi beteg között is, és húsz esztendőj óta minden éjszakai ügyeletet ő vállalt magára. Úgyhogy ez a beteg meg is kérdezte az ápoló nővért, hogy miért csinálja ezt. Hát nem fáradtja agyon magát vele. Mire a nővér sugárzó arccal azt mondotta, Ó, kérem, minden egyes átirakztott éjszaka egy-egy drága gyöngyöt jelent majd az én mennyei koronámban. És a mai napig már 7175 ilyen gyöngyöm van egy. Azt mondott ez a beteg, hogy amikor ezt meghallotta, egyszerre elpárolódott a szívétől minden hála, ez iránt a nővér iránt, és nem tudott többé hinni a szerepetében. Mert ez a nővér a jóságával nem a betegeket szolgálta, hanem önmagát. Gyűjtögette a mennyei bankbetélyté, és ezt eszközül használta fel a betegeket. Ugye mennyire érthető az, amikor Jézus azt mondja erre, hogy én mutatás. Hát persze, hogy képmutatás. Színjátszás. Az emberek előtt, vagy az Isten előtt. Vagy akár önmagunk előtt. Ezért mondja Jézus, hogy amikor alamiznád, osztogat, ne tudja a te jobbkezed, hogy mit se a bal. Azt jelenti ez, hogy ne regisztrálsz a te jó felekedeteidet. Szinte észre se <tos> Az, hogy mikor teszel valakivel jót, annyira természetes legyen az, annyira magától értetődő legyen az, mert ha már egyszer elkezded regisztrálni, akkor csak egyetlen egyet állapíthat meg róla az, hogy kevés, nyomorúságosan kevés, nincs mit mikökezni vele. És itt van azután igazán jelentősége az Alamizna szónak, amit Jézus használ. Mert mit jelent az Alamizna? Az alamízna olyan adomány, amit egy kicsit, hogy fölülről lefelé ad az ember. Az alamizsna az a morza, <coughs> ami a gazdagnak, az asztaláról lehullik, a szegénynek, meg a kutyáknak, hogy kapdossák föl, örüljenek nekik. Tehát az alamizsnában van valami megalázó mozzanat arra mézve, aki kapja. Az jut benne kifejezésre, hogy az a másik, aki ezt kapja, az csak olyan hozzám kétszes. Na hát, vetek neki is valami, ha legyen megelégedve vele, sőt, köszönje meg, hogy egyáltalán kap valami, valami ilyen az alamizsnak. Nos hát, minden jó cselekedetünk, Ilyen alam vagy Vagyis valójában az igazán nagyon csekény doli. Fégyenletesen kevés. Legalábbis akkor képest, amivel tartoznánk az embereknek semmi. Hát még ahhoz képest, amit mi magunk kaptunk jóságban, kegyelemben, Segítségben az Istentől is kapjuk szakadatlanul, ahhoz képest meg azután igazán sem. Sokkal többet kellene jót tennünk, és sokkal jobban kellene szeretnünk, és azt a szeretetünket sokkal határozottabban és intenzívebben kellene megbizonyítanunk az emberek felé, mint ahogyan tesszük, mert ahogyan mi tesszük, az csak halalítsa az csak alagiznak. Vagy azt hiszed, hogy amikor te kedves vagy, és szívélyes vagy, egy kellemetlen emberrel szemben az valami? Nem. Az sem. Sem. Igazán sem. Vagy amikor segítesz talán egy nagyon haszontalan emberen, azt hiszed, hogy ez valami? Semmi. Legalábbis ahhoz képest, ahogyan az Isten segített te rajtad, ahhoz képest, igazán semmi. És vajon testvérek, nem alamizna az, amit mi az Isten dicsőségére adunk, akár egyház szentartói járulékként, akár perceibe adott adományként, Bizony, hogyha jól meggondoljuk, alisztak alami. Ha kétszer akkora lenne, akkor is csak alamizna lenne. akkor képest, amivel tartoznánk. És az emberek felé megélt minden szeretetünk, nem csak egy egészen apró borzsája annak, amivel tartoznánk az embereknek. Bizony, megszégyelítően kevés. Nincs mit dicsekedni vele. Nevetséges lenne azt gondolni, hogy jaj, most micsoda nagyszerű dolgot műveltem. Tulajdonképpen majdnem semmit. Egyáltalán nem számít értem. Egyáltalán nem jár érte jutalom. Nem jár érte dícsére. Nem jár érte üdvösség. Semmi készen. Sokkal inkább szégyenkeznem kellene miatta, hogy csak ennyi telik tőlem. Hogy csak ennyi telik a hitemből. Isten rámutat Jézus Golgotán kiszenvedett testére, és azt mondja, név, én ezt tettem érted. Te mit teszel én életben? Mondjátok meg testvérek, hogy akkor képest mit teszünk. Ahhoz képest mi a bi jó éltemény, olyan, mint a nyári zenőségben a gyertyalás. Se, nyomorúságos alamizs. Ezért mondja Jézus, hogy a te alamizsnád titkon legyen. Maradjon csak titokban. Nem olyan dolog az, ami a nyilvánosság elé való. Egyáltalán nem olyan dolog az, amiben gyönyörködni lehetne. Nem gyönyörűség. Ne álkapsuk magunkat azzal, hogy bármilyen jó teszünk, valami gyönyörűség. Egyáltalán nem gyönyörűség. És tudjátok, az a csodálatos, hogy mégis így folytatja Jézus, a te atyát, aki titkon van, megfizetnéked, Nyilván. Tehát mégis van jutalom? Van. De. Egy példával hadd próbáljam ezt illusztrálni bestél. Még régen, sok-sok évvel ezelőtt történt, amikor a gyerekeimmel egészen kicsi gyerekek voltak, <kül> hogy egy kosár almát kellett valahol még hazahozni. ez volt? Jól meghúzta a vállamat meg a kezemet. És az egyik kisgyerekem ott jött velem együtt. És fölbúzulva az én kifekedésemen, ez az apró kis zséznak gyenge gyerek azt mondotta, hogy majd én segít. És ő is megfogta a kosárnak a fülét. Aztán kettemzik, mint a segített volna. Pedig tulajdonképpen akadályozott. Nekem így még nehezebb volt. De az a szeretet, amivel ő segíteni akar az édesapjának, az meghatott, az jó lesz. Abban gyönyörködtem. És amikor hazaértünk, azt mondottam, kisfiam, köszönöm, hogy segítettél. Most jutalmul a legszebb alma a tiéd lehet. Az életet, testvérek valahogy ilyen forma, ami jó felekedettünk. És valahogy ilyen forma az a jutalom, amiről Jézus beszél. Tehát semmiképpen nem a teljesítménynek az egyenértéke. Semmiképpen nem egy megszolgált fizettség, amire számot tarthat az ember, amit követelhet az ember a maga számára, hanem az Isten édesakjai szerepetének a hősége amely még jobban áll. Mert hogyha én az én jóra való igyekezetemmel nem azért segítek az én mennyei atyámnak vinni az almát vagy a kosarat, mert szeretem az édesatyámat, hanem bármi másért, jutalomért, büntetéstől való félelemért, vagy üdvösségért, vagy akármi más üzleti haszontból valamiféle semba spekulációval, akkor az már nem is keresztél jó cselekedetni. Nos, testvérek, éppen az a csodálatos, hogy bár mi ami nyomorúságos alamizsnáinkért, igazán a világot semmi, világon semmit nem érdemlünk, de valaki, aki bennünket gyermekeinek tart, és aki bennünket nagyon szeret az mégis gyönyörsödik ember. Azt mondja Jézus, hogy látsz, Tudkod, látjál. Azt mondja, hogy megfizet. Isten soha senkinek nem marad adós. Nagyon jó lenne belemérsünk a szívünkbe. Isten soha senkinek nem marad adós és most azzal a nagyon jó érzéssel menjünk ki testvérek ebből a templomból majd a világba, hogy akármilyen nyomorúságosan csekély alamizna is az, amit mi teszünk, mégis szabad jót cselekednünk, hálából az Isten legnagyobb jótéteményéért. Jézus.